Lektion 10. Veckans dagar. Vi läser svenska från måndag till fredag varje vecka. På måndagarna, onsdagarna och fredagarna har vi lektion mellan 8 och 12. På tisdagarna och torsdagarna har vi lektion mellan 9 och 11. Jag är ledig på lördag och söndag. Då åker jag hem. Ibland går jag på bio och ibland går jag och handlar. Ibland gör jag ingenting alls. Det är skönt. Så här ser min vecka ut.